Примітка. Бажан Микола Платонович, 1904-1983 роки, український радянський поет, державний і громадський діяч, академік Академії наук УРСР, герой соціалістичної праці, лауреат Ленінської та державних премій. А перед тим у військовому відділі ЦК нам видали офіцерське обмундирування – його одержала і Ванда Василевська, і стала дуже схожа на жінку часів громадянської війни, жінку військового комунізму. Примітка. Василевська Ванда Львівна, 1905-1964 роки. Польська і радянська письменниця і громадська діячка. Мені сподобалось, що вона не боялася, була спокійна і зосереджена. ЦК знову розбило нас, але вже на дві групи. Одну відправляли в тил, а другу на фронти. В письменницькому садку під переривчастим гулом фашистської смерті над золотим і закривавленим Києвом на лаві лежав Вадим Собко і спокійно читав книжку. Примітка. Собко Вадим Миколаєвич. 1912-1981 роки. Український радянський письменник. Його посилали на фронт. А Іван Нехода, що теж ішов у вогняне море останньою битви з тьмою, казав мені такий же спокійний, як і Вадим. «А «Ви в тилу, а ми на фронті. Будемо робити одне спільне діло». Примітка. Нехода Іван Іванович, 1910-1953 роки. Український радянський поет. А мені було гостро соромно, що мене посилали туди, де ще горить по ночах електрика, і люди можуть спокійно спати за вікнами, незаліпленими хрестами паперових стрічок. Але бойовий наказ ЦК. Дисципліна серця, яке звикло слухатись голосу партії, повела мене в Харків, крізь вогняний вихор ударів з неба. В Харкові ми теж працювали зброєю слова. У мене вийшла там перша збірка вогняних рідків «Червоним воїнам». Та ночами і Харків почав заливати небо вогняними пунктирами куль і снарядами, бо і над ним усе частіше почали літати залізні птиці і кидали яйця смерті на землю, з якої діти худенькими скривавленими кулачками посилали прокльони убійникам з цивілізованого Заходу. А вони, нахабні своєю тимчасовою перевагою, на своїх залізних воронах, поблискуючи троглодитними очима за шкельцями пенсне, ганялися навіть за коровами. І от мене знову посилають ще далі, і вже у глибший тил, уфа. Що ти скажеш про землю, яка відкрила нам теплі обійми і прийняла, як своїх змучених синів з братньої землі далекої України. Скажу тільки, що я ніколи не забуду Башкирії і буду любити її, як полюбив її синів і дочок, а особливо її поетів, виразників її великої душі, Сейфі Кудаша, Баяна і ще багатьох таких рідних і незабутніх. Сина дружина знайшла в Харківському вокзалі і з іншими дітьми привезла в Башкірію. Там же в Уфі була і наша академія. Там же було і наше письменницьке видавництво. І виходила літ-газета, в якій Городський писав про золоту лірику Сосюри. І таке інше. А свого часу казав Сосюра... Да, це же літературний паразит. Там же я написав вірш «Коли додому я прийду», який вважаю центральним віршем мого серця, якщо можна так сказати. Відтіляж полетів ешелонами і літаками лист до земляків і над поневоленим, але нескореним Донбасом розлітався білими метеликами і тихо опускався ними на золоту землю моєї любові юності моєї. Але що це я все про себе та про себе? І Павло Григорович Тичина, і Рильський, Максим Тадеєвич, і всі ми злились в один збройний табір слова, відданого служінню батьківщини. Батьківщина. Крім неї, крім її страждань і гніву, крім її боротьби, для нас не існувало нічого. І коли нам часом було і холодно, і голодно, то одна золота думка гартувала наші серця, повні любові до партії, до синів вітчизни, що у сталняних шоломах, як ангели відплати, стояли муром сердець і заліза проти озброєного зла, озброєна правда проти озброєного зла. І ми, коли нам ставало дуже важко, думали: а на фронті ж іще важче, нам, хоч смерть. Не дивилась у вічі, а там – там. У те вогняне «там», де вирішувалась доля не тільки наша, а всіх простих і чесних людей на землі, летіли наші думи і серця. Восени 1942 року частину нас, письменників, запросили до Москви на літ виступи. «В Москві я зайшов до товариша Коротченка, що сидів за столом з намагніченим гнівом і безсонням сталевими очима». Примітка. Коротченко Дем'ян Сергійович, 1894-1969 роки. Державний радянський партійний діяч УРСР, герой соціалістичної праці. А у 1939-1947 роках Секретар ЦК КПБУ. Я спитав його, який у мене спосіб мислення, і серце моє, що здригнулося від щастя, почуло. Большевицький. Я сказав: "Я хочу працювати в Москві, тут ближче до фронту". Дем'ян Сергійович погодився. Тоді я попросив дозволу його поцілувати. І він вийшов із-за столу, і я поцілував його, як брата. Як батька. Отакий я був наелектризований бурею, що і в серці і кругом. Я працював і в Українському радіокомітеті, як поет, і в Українському партизанському штабі у товариша Строкача, куди мене послав товариш Корнієць, примітка. Строкач Тимофій Амвросійович, 1903-1963 роки. Один із організаторів і керівників партизанського руху на Україні під час Великої вітчизняної війни. Генерал-лейтенант. У 1942-45 роках начальник українського штабу партизанського руху. Корнієць Леонід Романович. 1901-1969 роки.